Mântuirea. Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului, Apocalipsa 7 cu 10. Îi vei pune numele Isus, pentru că El va mântui pe poporul Lui de păcatele lor. Matei 1 cu 21. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor, în care trebuie să fie mântuiți, faptele apostolilor 4 cu 12. Dumnezeu ne dă mântuirea ca ziduri și întăritură, Isaia 26 cu 1. Ce trebuie să fac ca să fiu mântuit? Crede în Domnul Isus și vei fi mântuit, faptele apostolilor 16, 30, 31. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisire cu gura se ajunge la mântuire. Romani 10 cu 10. Duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Filipeni 2 cu 12. Mântuirea este numai lucrarea harului. Fericitul Augustin. Mântuirea este lucrarea lui Dumnezeu, dar și a noastră. Sfântul Ioan Gură de Aur. Mântuirea este eliberarea de subrobia păcatului și a morții și dobândirea vieții de veci în Dumnezeu, învățătură de credință ortodoxă. Nu este cu putință mântuire fără Hristos. Sfântul Macarie cel Mare 2950 Taina mântuirii lucrează numai în cei ce vor nu și în cei care rămân sub stăpânirea care îi robește, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dacă dorești mântuirea, fă tot ce duce spre ea, Sfântul Isidor Pelusiotul. Numărul spinților se înmulțește totdeauna din numărul păcătoșilor, fericitul Augustin. Nu locul îl mântuiește pe om, ci libera lui voință. Strămoșul nostru, Adam, a căzut chiar din rai, iar Lot s-a păzit în Sodoma, Sfântul Efrem Sirul. Chiar Harul, cu toate că e Har, mântuiește numai pe cei ce voiesc, iar nu pe cei ce nu voiesc, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă Dumnezeu nu ar fi permis așa... Despărțirea de casele din Egipt și luarea vaselor scumpe, exod 3 cu 22, la exodul vechi, n-am avea mântuire nici unul azi în exodul nou, căci toți avem vreo proprietate mai mică sau mai mare provenită din mamona nedreaptă, de unde casele, hainele noastre, etc., decât din proprietatea dobândită pe când eram încă păgâni, din lăcomie sau de la părinții care au dobândit-o cu nedreptate. Dar și acum, căci tot ce am dobândit cu nedreptate ca păgâni, înnobilăm ca credincioși întrebuințând totul spre folosul Domnului, și astfel suntem justificați, Sfântul Irineu. Ca să scapi de mânia lui Dumnezeu, fugi în brațele lui Dumnezeu, fericitul Augustin. Să nu fim nesimțitori față de bunătatea lui Dumnezeu, căci dacă ar face El după cum să vârșim, noi n-am mai fi. Sfântul Ignați al Antiohiei Ar fi absurd să pretindem să ne ducem în împărăția cerurilor și să împărățim împreună cu Hristos, în timp ce noi avem păcatul de stăpân. Sfântul Ioan Gură de Or. Tu ai fost răscumpărat cu preascumpul sânge al lui Hristos. Nu deveni rob al păcatului. Sfântul Vasile cel Mare Cel îndurat, cel care a dat existența și cel care a dăruit existența fericită, n-a trecut cu vederea pe omul care a fost amăgit prin atacul diavolului, începătorul răutății, n-a trecut cu vederea pe omul care n-a păzit porunca Creatorului, ci Dumnezeu arată noianul cel mare a dragostei de oameni prin faptul că, Primește să lupte pentru creatura Lui și cuvântul s-a făcut fără schimbare de trup, vindecând neascultarea noastră și făcându-ni se pildă de ascultare. Sfântul Ioan Damaschin Că singura cugetare a Lui Dumnezeu este ca toți oamenii să se mântuiască și într-o conștiință adevărului să vie, Sfântul Atanasie cel Mare. Dar dacă era drept ca Mântuitorul să moară în locul nostru, era tot atât de nedrept să rămână sub stăpânirea morții, pentru că El era Sfințenia Absolută. Sfântul Maxim Mărturisitorul Cristos a murit pentru păcatele noastre și celor ce îi slujesc le dăruiește mântuirea. Isichie Sinaitul Pentru mântuirea noastră nu e de ajuns numai a ne abate de la rele, ci trebuie să facem ce este bine, Sfântul Ioan Gură de Aur. ori. Mântuirea fiecarei făpturi stă în purtarea de grijă, mai presus de orice bunătate, a făcătorului Talasie Libianul. Unde au slăbănogii siguranță și odihnă, dacă nu în rănile mântuitorului, Sfântul Bernard de Clairvaux? Domnul vrând să arate că orice poruncă e o datorie, iar pe de altă parte că învierea se dă oamenilor în dar pentru sângele său, zice, După ce veți fi făcut toate câte v-am poruncit să ziceți, suntem niște robi netrepnici, am făcut ce eram datori să facem. Luca 17,10 Deci mântuirea nu este plata faptelor, ci harul stăpânului, marcoascetul, pentru ca să ne mântuim, trebuie să voim și noi și Dumnezeu. Fericitul Augustin! Cei ce nu știu că au dobândit ceva ce nu aveau, aceia nici nu se află pe calea propășirii. Sfântul Macarie cel Mare Biserica cunoaște trei restaurări, apocatastaze. Una e a fiecăruia în parte pe temeiul virtuții, pe aceasta se restaurează fiecare ins, care am plinit în sine rațiunea virtuții. A doua e aceea, firii întregi, e restaurarea nestricăciune, iar a treia e restaurarea puterilor sufletești. Sfântul Maxim Mărturisitorul. Vreți să cunoașteți prețul sufletului vostru? Priviți la prețul răscumpărării, nu aurul lumii întregi, nu lumea întreagă cu toate ce sunt în ea ci însuși Dumnezeu a fost prețul răscumpărării noastre, Sfântul Ioan Gură de Aur. Dacă vei trăi după trup, atunci îți vei pierde sufletul și trupul, iar de vei trăi după Dumnezeu, atunci le vei mântui pe amândouă, Sfântul Serafim de Sarov. Scopul mântuirii trebuie să fie în Dumnezeirea omului. Dumnezeu s-a făcut om pentru ca omul să devină Dumnezeu, Sfântul Atanasie cel Mare. Dacă n-ar fi vrut să mântuiască trupul, cuvântul lui Dumnezeu nu s-ar fi făcut trup Sfântul Irineu contra ereticilor. Singura nădejde a oamenilor eblavioși care gem sub ovara firii pământești supusă stricăciunii și slăbiciunilor acestei vieți, este că avem un mijlocitor, pe Isus Hristos, cel neprihănit, și că el se roagă pentru noi, fericitul Augustin. Potrivit dreptei sale judecăți, Dumnezeu, pentru păcatul unuia, a dat morți întreg neamul omenesc, iar potrivit milostivirii sale, când toți oamenii se aflau sub blestem și legați cu lanțurile păcatului, pentru dreptatea unuia a dăruit tuturor mântuirea, fericitul Teodoret. Căci acesta este cel mai mare și mai împărătesc lucru pe care îl săvârșește Dumnezeu, să mântuiască omenirea, Clement Alexandrinul. Numai păstorul cel bun tămăduiește oaia cea bolnavă, o oaie nu poate tămădui pe alta, dacă omul nu este vindecat, nu poate face parte din biserica cerească a Domnului. Sfântul Macarie cel Mare Omilie. Să privim cu minte la Hristos, căci El a adus lumii Harul Mântuirii, Sfântul Clement Romanul. Chiar dacă se milostivește spre noi, totuși Dumnezeu ne spune, fă și tu ceva, Sfântul Ioan gurădeaur. Cu adevărat folositor este ceea ce servește spre dobândirea vieții veșnice, iar nu căpătarea comodităților și lucrurilor pământești, Sfântul Ambrozie. Încrederea în puterea trupească împiedică mântuirea, Sfântul Vasile cel Mare. Omul se poate pierde pe sine însuși, dar nu se poate mântui singur pe sine, Sfântul Tihon. Tu care îngrijești de tămăduirea trupului tău când acesta se îmbolnăvește, pentru ce nu te îngrijești să-l faci fericit după înviere? Isaia În trupul său răstignit pe lemnul crucii, Hristos a luat păcatele pentru ca prin moartea lui noi să murim față de păcat și să trăim pentru neprihănire. Nu era un om de rând cel ce a murit pentru noi, ci Dumnezeu întrupat. Nu era atât de mare nelegiuirea păcătoșilor, pe cât de mare era neprihănirea celui ce a murit din pricina noastră. Nu am păcătuit atât de mult cât prețuim neprihănirea celui ce și-a pus sufletul pentru noi, Sfântul chiril al Ierusalimului. Dumnezeu nu voiește ca noi să stăm cu mâinile în sân, de aceea El nu face singur totul, dar Dumnezeu nu voiește nici aceea ca noi să fim încrezuți și închipuiți. Tocmai de aceea nu a lăsat totul numai în grija noastră. El a înlăturat în ambele părți ceea ce era nefolositor și ne-a lăsat numai ceea ce-i folositor. Sfântul Ioan Gură de Aur Precum într-o scară prima treaptă este ridicarea de la pământ, tot astfel și în viața divină începutul propășirii este îndepartarea de rău, Sfântul Vasile cel Mare. După moarte nu mai există nicio lucrare pentru tine prin care să obții purificarea. Sfântul Simeon, omul poate să se mântuiască dacă voiește, Clement Alexandrinul. Dacă sângele mielului păstra pe izraeliți nevătămați în mijlocul Egiptului, apoi cu atât mai mult ne va mântui pe noi, nu stâlpii ușilor, ci chiar sufletele noastre, un le cu sângele lui Hristos, căci și acum pustiitorul ne înconjoară din toate părțile noaptea adânca vieții, însă noi să ne înarmăm cu această jertfă. Sfântul Ioan Gură de Aur Cei ce se osândesc nu se osândesc pentru păcate, ci pentru că nu primesc și nu folosesc sângele Domnului, care s-a vărsat pentru păcatele noastre, Sfântul Vasile cel Mare. Pentru aceasta a primit Domnul să-și dea trupul său stricăciunii, ca să ne curățim prin iertarea păcatelor, adică prin stropirea cu sângele său, Sfântul Clement Romanul. E greu, spun unii, să te mântuiești, dar ești și mai rușinos și de neiertat, de nu te vei mântui când ți se pun la îndemână atâtea ajutoare, Sfântul Ioan Gură de Aur. Să ne supunem, deci, lui Dumnezeu, pentru că el este mântuirea, Sfântul Vasile cel Mare. Mântuirea nu-i decât urmarea lui Hristos. El învață. Adevărat, adevărat vă spun că cine ascultă cuvintele mele și crede în cel ce m-a trimis, are viață veșnică, Ioan 5 cu 24. Așadar, el știe pe cine a chemat, iar pe cei chemați i-a și mântuit.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 Dumnezeu nu dă nimic din cele ce sunt cu neputință, ci numai din cele ce sunt desăvârșite. Fericitul Ieronim. Căci dacă nu este de față voința, nici Dumnezeu nu face ceva, deși ar putea pentru libertatea voinței. Deci în voința omului stă ca Duhul să săvârșească opera de mântuire. Dacă îi dăm voința noastră, atunci Dumnezeu ne atribuie nouă tot lucrul. Sfântul Macarie cel Mare Precum doctorii nu îndeamnă pe bolnav să meargă la doctor, ci merg ei și îi vindecă, așa și tu, cu toată putința ta și cu toată nevoința, pentru sufletele fraților când le vezi că sunt bolnave, un suflet mântuit să fie mântuire altui suflet, Sfântul Ioan, gură de aur. 3000. Lucrarea de mântuire a lui Iisus Hristos nu s-a încheiat cu moartea sa pe cruce ci e desăvârșită prin înviere, învățătură de credință ortodoxă. Dumnezeu cel fără lipsuri și prea plin dăruiește din belșug și mântuiește prin har pe toți cei ce voiesc, Teognost. Mântuitorul nostru este Marele Darnic, întrucât și-a dat pentru noi din iubire tot ce poate fi mai scump, viața sa, Clement Alexandrinul. Este imposibil de-a da a celor care rămân în păcate. Ce spui? El ți-a iertat păcatele tale. Atunci El te apropia de Dumnezeu. Sfântul Ioan Gură de Aur Căci ce lucru poate găsi omul atât de mare pentru ca să-l dea pentru răscumpărarea sufletului lui? S-a găsit însă ceva sigur, sfântul și preascumpul sânge al Domnului nostru Isus Hristos. Care s-a vărsat pentru noi toți, sfântul va cel mare. După cum omul socotește că roadele câmpului său sunt adevărate până când nu le va strânge în grânarul său, tot așa și tu poți fi încredințat că roadele Duhului Sfânt din inima ta nu se vor pierde și mântuirea este adevărată. Isaia. Noi suntem aceia cărora ni s-a dat să ascultăm, să înțelegem și să ne mântuim prin acest Hristos și să cunoaștem cele ale Tatălui, Sfântul Iustin Martirul. Eu sunt nesățios, nu voiesc să se mântuiască puțin, ci toți, și numai unul de se va pierde, eu mă pierd, Sfântul Ioan Gură de Aur. Tu, Doamne Atotputernic, îngrijești de fiecare din noi, de parcă ai avea de îngrijit numai pe unul. Fericitul Augustin, deoarece aceia care au fost creați să slujească Domnului au fost luați în robia brășmașului, el va răscumpăra sufletele acestora cu scumpul lui sânge, Sfântul Vasile cel Mare. Nici bunătățile pământești nu se dobândesc fără osteneală. pentru ce dar ne sustragem de la bunătățile cerești din cauza ostenelilor, Sfântul Nil Sinaitul. Nu este nevoie de timp îndelungat de ostenel și de zbuciumul depus în desăvârșirea faptelor, ci mântuirea va fi căpătată în scurt timp și fără vorbă multă. Și de felul acesta este credința care, în scurte cuvinte, are mântuirea. Sfântul Ioan, gură de aur Toată mântuirea noastră e în îndurarea și dragostea lui Dumnezeu, Sfântul Teodor. Să privim culoarea minte la sângele lui Hristos și să cunoaștem de cât preț este El înaintea lui Dumnezeu, Părintele Său, pentru că fiind vărsat pentru mântuirea noastră, a adus lumii întregi harul pocăinței, Sfântul Clement Romanul. Cei ce hulesc și bajocoresc, vată numai mântuirea lor, Sfântul Ioan Gură de Aur, Mântuitorul care ne-a iubit, a suferit toate patimile pentru ca să împace prin sângele crucii lui, cele din cer și cele de pe pământ, Sfântul Chiril al Ierusalimului. Fiecare să ia în mâinile sale mântuirea lui Sfântul Ioan Gură de Aur. Chiar de va trece cineva toată calea, dar înainte de a ajunge la un anumit loc se va opri, acela nu va primi niciun folos pentru că se găsește în afară de cetate, Ioan. Dacă vom ști toate și nu vom ști mântui sufletul, nu va folosi nimica, ci vom fi nefericiți totdeauna, fericitul Augustin. Pentru mântuirea ta n-ai nevoie de a călători vreun drum lung, nici de a trece o mare întinsă sau munți înalți, ci chiar dacă n-ai voie să pășești pragul casei tale, Totuși îți este cu neputința te mântui, căci pe limba ta și în inima ta stă motivul mântuirii tale. Sfântul Ioan, gură de aur De aceea s-a făcut această unire, cuvântul întrupat, ca să unească cu cel prin fire Dumnezeu pe cel prin fire om și să se facă sigură mântuirea și îndumnezeirea lui, Sfântul Atanasie cel Mare, Tot ce așteptăm noi constă dintr-un singur cuvânt, Dumnezeu. Răsplata ce ne-o promite Domnul este El însuși, fericitul Augustin. Cristos s-a jertfit pe cruce și unde este jertfa, acolo este și iertarea păcatelor, acolo și împăcarea cu Dumnezeu. Sfântul Ioan, gură de aur. Însuși Hristos vă roagă și de ce vă roagă? ca să vă împăcați cu Dumnezeu, că și nu El se poartă în chip dușmănos, ci voi, Sfântul Ioan Gurădeaur. Dumnezeu umblă în urma păcătoșilor ca un îndrăgostit nebăgat în seamă și, urmărindu-i pretutindeni, îi roagă în continuu să se întoarcă la El. Sfântul Dionisia are opagitul. Acum este ziua mântuirii. Acesta este viacul pocăinței. Iar cel care va veni al răsplătirii, acum dobândim îndelungă răbdare, atunci vom cunoaște dreapta judecată, Sfântul Vasile cel Mare. Pe cel drept Dumnezeu l-a făcut păcătos, ca pe cei păcătoși să-i facă drepți, Sfântul Ioan Gură de Aur. Deși Isus este Dumnezeu atotputernic, totuși mai mult decât pe sine nu ne putea da. Și oare ar putea primi sau dori un suflet o mai mare comoară. o Fericitul Augustin. Nimeni nu se mântuiește dacă nu ia Dumnezeu în mâinile sale. Fericitul Augustin. Fii oamenilor observă cu îngrijire regulile asupra literelor și silabelor și cum ne socotesc regulile veșnice primite de la tine, Doamne, reguli de mântuire netrecătoare. Fericitul Augustin. Dacă sfârșitul legii este Hristos, apoi cel ce nu are pe Hristos chiar de s-ar părea că are dreptatea din lege totuși de fapt nu o are, cine are pe Hristos n-are nevoie de lege, sfârșitul medicinii este sănătatea, Sfântul Ioan Gură de Aur. Răscumpărarea oamenilor s-a ridicat la un preț atât de mare încât se pare că omul prețuiește cât însuși Dumnezeu, fericitul Augustin. Nehotărârea este cel mai mare păcat împotriva mântuirii, fericitul Augustin. Începutul mântuirii este o sânda de sine, Sfântul Nil Sinaitul. Dacă ne-am făcut robi celui ce ne-a mântuit, să căutăm cu adevărat spre el căci în schimbul nostru și-a dat viața, noi suntem comoara Domnului, câștigată de el prin sângele său, Sfântul Grigorie de Nisa. Înainte toți eram Dumnezei, dar prin păcat ne-am vândut diavolului, prin prețul plătit de Domnul, însă iarăși am fost cumpărați. Origen Dacă am fost răscumpărați cu plată, cum e în dar? Răspunsul. E adevărat că în ceea ce ne privește pe noi am fost mântuiți prin dar, însă din partea Domnului a trebuit să plătească un preț mare ca să ne cumpere. Deci mântuirea nu-i lucrarea noastră, ci este a lui, căci l-a costat mult, nouă însă ne-a dat-o în dar, Sfântul Maxim Mărturisitorul. Dacă omul n-ar fi căzut, fiul omului n-ar fi venit. N-a fost nicio altă cauză ca să vină Domnul Hristos decât doar ca să mântuiască pe cei păcătoși. Ia bolile și atunci nu mai există niciun motiv al existenței medicinii, fericitul Augustin. Vina noastră a fost cauza venirii Lui, a cuvântului, căci noi suntem cauza întrupării Lui și pentru mântuirea noastră s-a pogorât El cu îndurare, Sfântul Atanasie cel Mare. Cea mai din voia lui Dumnezeu este de a nu pieri niciun om, Sfântul Ioan Damaschin. Nimic nu e mai mare ca vărsarea sângelui fiului său pentru noi. A nu curuța pe fiul său aceasta e mai mare decât înfierea și decât toate celelalte daruri. Mare lucru este că ni s-au iertat păcatele, dar mai mare este fiind că am câștigat-o prin sângele Domnului, Sfântul Ioan Gură de Aur. Omul este cu mult mai însemnat și mai prețuit decât Biserica de Zid. Cristos n-a murit pentru zidurile Bisericii, ci pentru aceste temple duhovnicești, pentru oameni. Sfântul Ioan Gură de Aur. În lume este un singur bine și un singur rău. Unicul bine este mântuirea. Unicul rău este pierderea ei. Sfântul Francisc Saveriu. Nici o greșeală nu e așa de mare ca amânarea mântuirii de veci, Sfântul Eusebiu. Diavolul se ostenește atât și nu doarme ca să ne poată da pierzării. Iar tu ești nepăsător când e vorba de fericirea sau nefericirea ta veșnică. Dușmanul priveghează, iar tu dormi, fericitul Augustin. Nici o prevedere, nici o siguranță nu poate fi de ajuns acolo unde veșnicia e în primejdie. Sfântul Bernard de Clervaux O, Dumnezeule, Dumnezeul meu, tu ai fi nedrept dacă mă îngădui să zic așa, dacă n-ai fi Dumnezeu, fiind peste măsură îndelung răbdător față de păcătoși, fericitul Augustin. Numai când am în două părțile lucrează împreună, cuvântul propovăduit se ajunge la mântuire. Sfântul Ioan Gură de Aur. Nimeni să nu nădășduiască, ajunge la viață dacă merge pe calea cea largă. Sfântul Ioan Gură de Aur. Hristos consideră mântuirea noastră ca slavă a sa, Sfântul Ioan Gură de Aur. Un mare doctor s-a pogorât din cer ca să tămăduiască pe un nenorocit chinuit de o boală cumplită, fericitul Augustin. Sufletul cel ce s-a ticăloșit în păcate mai întâi este dator a urâ viața sa cea osândită, încrezându-și apoi curățirea păcatelor prin sângele lui Hristos. Sfântul Vasile cel Mare. Că pentru aceasta a putut Hristos a dezlega păcatele murind, pentru că a murit nu pentru păcatul său, ci pentru al nostru, fericitul Augustin. Păcătosul este ca un naufragiat. Singura scăpare este frânghia ce îi se aruncă, tertulian. Nimic nu ne-ar fi folosit nașterea. Dacă n-ar fi venit răscumpărarea, o oh, cât de umilitoare e îndurarea milei tale pentru noi, o oh, neprețuită alegere a dragostei, ai dat pe fiu ca să răscumperi pe robi, o oh, păcat de neînlăturată al lui Adam șters prin moartea lui Hristos, o oh, fericită greșeală care s-a învrednicit să aibă un astfel și atât de mare răscumpărător, fericitul Augustin, Dumnezeu se îngrijește mai mult de mântuirea noastră decât diavolul de pierzarea noastră, pentru că Dumnezeu cu mult mai tare ne iubește decât ne urăște diavolul origen. Dacă gustarea lui Adam a osândit, cu cât mai vârtos Hristos pătimind ne-a îndreptat. Sfântul Grigorie, teologul, cuvântare la nașterea Domnului. Prin Adam... Au venit blestemul și osând asupra tuturor oamenilor. Prin Hristos au venit binecuvântarea și harul peste toți oamenii. În locul păcatului El a adus îndreptarea. În locul morții, viața teofilat. Martor îmi este Dumnezeu. Eu nu caut altceva decât mântuirea voastră. Fericitul Augustin. Dumnezeu ne-a creat fără de noi, dar nu ne mântuiește fără de noi. Fericitul Augustin! Prin unirea lui Dumnezeu cu omul, acesta a primit înapoi tot ce pierduse prin Adam și har peste har, întocmai ca peste florile veștejite ale câmpului roua înviorătoarea dimineții. Sfântul Irineu, omul, prin neascultare, a șters urmele degetelor lui Dumnezeu și a pierdut asemănarea cu el la primului om care conținea virtual pe toți în sine trebuia să fie plătită și păcatul spășit Pedeapsa dumnezeiască trebuia să cadă asupra celor păcătoși, dar cuvântul lui Dumnezeu, întrupându-se, potrivit economiei divine, a luat locul omenirii păcătoase în fața lui Dumnezeu și a murit de moarte rușinoasă în locul ei, fiind nevinovat. Sfântul Irineu, Precum șarpele de aramă distruge puterea veninului în cei mușcați, tot așa și Mântuitorul pe cruce distruge toată puterea demonului, acest șarpe bătrân. Șarpele de aramă era fără venin, precum Iisus era fără păcat. Sfântul Ambrozie Trebuie să știm că sunt și acum lazări care, după ce au fost admiși în prietenia lui Iisus, sunt bolnavi. Sunt morți, așezați în mormânt, morți între morți. Apoi, readuși la viață prin rugăciunea lui Isus, au ieșit din groapă, chemați prin strigătul lui. Cel care răspunde la chemarea lui Isus iese, înfășurat cu legăturile morții, urmele vechilor păcate, cu ochii încă legați, nu poate nici să vadă, nici să meargă, nici să facă ceva, din pricina legăturilor morții până în clipa în care Iisus poruncește celor de pe lângă El să-L deslege și să-L lase să meargă. Origen este trebuință de nevoință și de amănânțită păzire și noi, cu toată înțelepciunea, să lucrăm mântuirea noastră. Sfântul Macarie cel Mare Nu am păcătuit noi atât, cât Stăpânul Hristos poate să ierte și să îndrepte, și cât a plătit El pentru noi, Sfântul Chiril al Ierusalimului,